«Це вам не похрещатику прогулюватись!» Твердохліб хліб мовчав, пирпів, потихеньку вийшов у відмінники бойової і політичної. Навіть сам сержант Григоренко тепер став його за приклад. Коли ж настав час увільнитися, і сержант спитав, куди твердохліб хліб хоче їхати, той нарешті зміг посмакувати маленькою помстою. «Поїду гуляти». По Хрещатику, так повернувся до Києва і подав заяву на юридичний факультет університету. Від туги за справедливістю не міг би тоді сказати. Ще коли вчився в ремісничому, закохався у валю букшу. Воно нулю уваги на твій хліба, ще й дражнили його, як усігли втячком. Так усе й минуло. Після армії з її перекваліфікувалася і працювала на подолі з секретарем нарсуду. Казала, ми юристи. Ніс у неї чомусь став широкий, як у качки. Може, такий і був, а твердохліб не помічав. Теж юристка знайшлась. Жадоба маленьких помст далі володіла його спокійним їством, і твердохліб пішов учитись на юридичний. Довго не одружувалася, мабуть, пам'ятаючи ту валю, або й не знати чому. А тоді зустрівся з жінкою, що мала ім'я сказки «Золотий ключик». І так опинився в надрах квартири Ольжича Придславського. Тепер справжній киянин. Мало людей, багато кімнат, ще більше книжок, всі мови світу, всі великі імена, генії, слава, блиск, позолота корінців, і останні досягнення поліграфічної мислі, синтетичні тканини, лакований картон, припресована плівка, припресовані рибристі ковінці з іменами Коломбуса, Батлера, Джонстона, Де Феррона, Боуста, Макдогала, Фітермана, Оконова, Фултона, Хакуорта. Примітка перелічується здорубіжні знавці міжнародного права все видатне ідеї. Інтереси, знайомства, вчителі. Ольжич Предславський учився в самого академіка Корецького. Знайомий був із сотнями видатних діячів. Мальвіна Вітольдівна мала право знайомитися тільки з дружинами і вдовами видатних людей. Твердохліб міг би укласти каталог в дів. Меморіальні дошки, бронзові і мармурові погруддя на байковому кладовищі. Квартири, картини, бібліотеки. Навіть тоді, коли видатний діяч не прочитав за життя жодної книжки, він примудрився лишити в дові величезну книгозбірню фотознімки з великими людьми, мисливські рушниці, з яких жодного разу не вистрелено, венеціанські келихи, з яких не випито й краплі, порцелянові сервізи, навіки заховані в дубових різблених буфетах. У ретенські бронзові люстри, які ніколи не засвічувалися, безмежні килими, змотані в рулони, яку тамерлана перед походами, срібло, бакара, слонова кістка, малахіт, розмови, шепоти, заздрощі навіть по смерті, кому краще меморіальна дошка, у кого більша слава, когось кілька разів згадували в енциклопедичному довіднику Київ а кого зовсім не згадали, що з того буде. Тещин брат шулікою налітав на те шепотіння, глумливо іржав над сполоханими вдовами. Згадали? Не згадали? Що від того світові? Знаєте, що сказав Лушков про всі види інформації? Інформація – це міра неоднорідності розподілу матерії і енергії в просторі і часі, показник вимірів, якими супроводжуються всі процеси, що відбуваються у світі. Неоднорідності. Ясно. Кому густа, а кому пусто. Твердохліб дивувався. Як можна людей з такою пам'яттю відпускати на пенсію? Коли питав про це Тещиного брата, то гмикав. Мене не відпустила, а відіслали. Пожаліла сестричку. Їй ні з ким ходити на концерти. На музиці Тещен брат розумівся не гірше, от Мальвіни Вітольдівни. Мабуть, це була єдина річ, про яку міг, бодай зрідко, говорити серйозно. А ці приглушені фігурації – низьких дерев'яних, мальвіночка. Що ти про це скажеш? Шародійство і погибель, вигукував він перед сестрою. Але тут уже твердо хліб не міг підтримувати розмови на потрібному рівні і тихенько усувався. Хоч роботи у відділі вічно навалювали на нього цілі гори, виходило так, що залишалося доволі часу і для самого себе. Мальвіна не належала до жінок набридливих, тесть пропадав на міжнародних конференціях, а вдома дотримувався режиму. Те, що жила музикою, ніхто не заважав твердохлібові в його самотності, в читанні, думанні, спогляданні світу, і людей у ньому Ставав щодалі запеклішим киянином Радів і пишався цим Київ Безладне місто Над яким витають тисячоліття Безладне І прекрасне Місто князів Святих подвижників Грабіжників Пройдисвітів Веселих душ Задумали генію Твердохліб любив поринати в минуле. Історики теж своєрідні слідчі. Дошукуються і доскіпуються, очищають істину від патини часу, від нашарувань випадкових і свідомих. Іноді, щоправда, роблять це тільки для того, щоб заховати ту істину ще глибше і ретельніше. Але вбити істину нікому не дано, вона не вмируща. Вердохліб вигадував собі то ту та іншу справу і місяцями вів її з усією фаховою ретельністю і природною своєю завзятістю.